الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين نذيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى اهل الصاغه وعلى اله الكرام وعلى اصحاب الذين لازمهم لازمت ظل لصاحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم كن رائد في كلامي واجعله اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم مثل ما اعتليت كلمه رباه, رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رمال واستكملا يا ربع انفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاعزاء يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليؤذي ويقول ايضا في كتابي تنزيل ان الله لا يقيهم بهبال بعدا اقم الله سبحانه وتعالى لكم ذكر رحمه محمد صلى الله عليه وسلم اخواتي الكرام yetu ya leo utazungumzia lile li ambalo linazungumzwa karibia ulimwangu wote mtasa na nimekuwa ni nalo ya wahka wanadamu kana kwamba baadhi ya maeneo wanahitima kishatimama hasa wale ambao hawana imani ya Allah azza awamweni Allah azza wa kwa wanapokubwa na masaaibu kama haya na wakakosa njia kuweza kuondokana na masaaibu hayo hayo kwa vile walioaminiishwa na teknoloji na elimu kwamba hakuna kinachoshindikana kwa zao basi wanaona tena piyama tayari kisha simama zoga imani utazungumzia hili na ile corona ambalo imewadhikisha wanaadamu kila kona ya dunia ambao hawajakubwa wanadhikika na oleo kubwa zaidi lakini ningependa niulizungumza kwa uchache sana mitazamo juu ya asili ya virusi ya ambacho leo kimewashiki kimewafanya wanadamu wasiwezi kukaa wala kusimama wasiweze kutembea wala kulala hapa hamkiniki baadhi ya maeneo mtu ajue kama kesho atafika kabla haja kubwa na ile balaa yamesemwa mingi lakini mitizamu ni mingi mimi nkataja miwili tu mitazamo ya kwanza ni kwamba kirushi hiki kimetengenezwa na Wachina wenyewe kuna kutengenezwa na wachina au kutokea katika ardhi ya china. Iko mitazamo miwili ndani ya ardhi ya china. Kwa maana ya, kwa ya kwanza mtazamo ya kwanza asili ni kutokana na ulaji wa vyakula visivyo rafiki kwa mwanadamu. Maana katika ardhi ya china hakuna kinachobaki kisiliwe rahali halali wala haramu na madhara gina madhara wao kilicho mbele ya macho yao mizali wanaona kinalika basi watakula <coughs> kwa bwana mchezamo huu kwa asili ya baadhi wa, wa wa wa ya waduduna wa nyama wale kuwala ndiyo imekuwa sababu ya kuzua kicheki rosini kwa sababu hawa kuingia kwa mwanadamu na mwanadamu bingu mwingia hatuwezi mliwake dhaifu au uwezi kukabiliana na kiduili kiduili sikitoke yake kwa msingi kwa namna moja au nyingine na athari kubwa ya mwisho ni kupelekea mauti yake huwe ni mtazamo ambao unasahia wenye kueleweka katika jamii na unazungumzwa ama namba wa pili hapo hapo China ni kwamba virusi hichi kimetengenezwa na watengenezaji wenyewe ni hao hao wa China na wana malengo ya kufanya limbo ifanikie duniani na kubwa zaidi za kibayolojia ambao zimetengeneza biological weapon Amerika wanazo tano China wanayo moja katika jimbo la Wuhan Kwa hivyo sana semo na wenye kusema kwamba asili wao ndio walitengeneza na lengo ni kuna mama katika siasa za ndani na za nje. Siasa za ndani kuwazuia wale wakorofi wa jimbo la Beijing ambao walikuwa wanatisumbua tumbua serikali lakini ndalipo ranyi. Na siasa ya pili ni kuifanya dunia iweze kuispigia maboti China pale ambapo zina tatengeneza katizo ficha akaja na solution. Na walio na mtazamo huu wamejenga hoja pia. Wakasema kwanza ni nikuonenda ile maandazi ya Hosein ameikuwa nayo kwa muda mfupi sana baada ya tatizo hilo kuzuka hayumkiniki ndani ya muda mchache ukawa mna hospitali na, na viwanda vingi vya vya, vya, vya ndani vikatengeneza vifaa vingi vya kiafya na nguvu kubwa ya ya, ya, ya, ya udabibu ikae tangaliwa ndani ya muda mchache kama huu katika tatizo ambalo wewe ulikuwa hunaa nalo lakini pia akasema katika mambo mengine ambayo anajitaka ni kwamba China leo a, a, a, corona leo iko Tanzania, iko South Africa. Iko mholeo karibia yote ya ulimwengu lakini corona haiko Beijing wala Shanghai, ndani ardi ya China. China na Tanzania kuna kilomita zaidi ya 220. Lakini Shanghai na Wuhan kuna kilomita 890. Hapo hakuna virus lakini South Africa iko virus. Ya corona ilioanzishwa ilioanzia Wuhan. Maswali ni mengi kurikoni na Shanghai na China ni maji na miji mikubwa, mimi nimekuwa miji ya mambo mengi katika ardhi ya China. Lakini pia wakasema kama yanazungumzo ni kweli kwamba mafunko yanazungumzo ni kweli kwamba maambukizi yanapungua. Kwa, yana kwa yana nini yanapungua? Wakati wengine yanapomangoto na hali ya kuwa mpaka sasa kuna kwa mujibu wa maelezo yalipo wala dawa. Yanapungua vipi? kwa misingi hiyo ya kupungua kwa idadi hiyo wakasema na la mengi lakini pia wakasema kwamba baadhi ya maeneo katika ardhi ya China watu wana kwenda makazini waliokuwa wamedhiwa ujasiri upi unaowapata wapeleke watu makazini waliokuwa wa ya kuwa ukithurusi akina kinga wale lakini pia wanasema wakati mti nyingi za Ulaya na Amerika uchumi unaporomoka uchumi wa China uko strong na bado uko katika hali nzuri. Haya ni mambo ambayo wanazungumza wenye kutambua kwamba inawezekana kabisa mitengenezaji wa Kristoiti ni aina kwa maana ya baadaye atakuja na dawa na dawa ile atakwauzia walimwengu mwevu wakati mti za Ulaya na Amerika isaporomoka uchumi asi hali ya uchumi miongoni huko juu yeye ndiye atazidiwa magoti na yeye ndiye atakua wa lenye nguvu zaidi kiuchumi dunia. Ami kwa sana Tanzania Amerika japokuwa tena nakuda juu kwa sababu ushumi wa dunia wote 116.5 yuko katika ardhi ya Tanzania kwa sababu kwa miji ya vipimo vya ufumi wa kidunia ndani ya mfungo wake mbaya Kwa hiyo nikazungumzo hiyo ili mtazamwa kwanza juu ya chanzo cha corona amamtafamu pili mtengenezaji ni Amerika Na alikuwa na malengo mawili yakazungumzwa yakatambuliwa na wachambuzi lengo la kwanza malengo matatu la kwanza ni kupungu, kupunguza idadi ya watu duniani the population na alikusudia anza na China ambapo watu wake wana zaidi marudufu sasa tunazungumza China na watu bilioni 1.4 Yani bara lote la Africa chukua ongeza na asia ongeza na Namibia na bado haofiki raia wa China Aliyakuwa inapelekewa na nguvu kazi kubwa na sera yao ya kuotoa wa China ya duniani kwenda kuchukua sarao wapi katika ardhi na kuzerejesha katika ardhi zao. Wawekezaji wa China hawajengi katika ardhi yoyote wanaokwenda. Kule wanaenda kuchukua kisamani maadizi ma ma ma ma ma ma ma na rejesha katika ardhi ya China. Kwa maana pia ni mtazamo wao wa wa kujikuza na jitihudu. Kwa kuna kupunguza wapi tuanze na kule ila chakawa na wanajirani na ardhi za Nirot wengi zaidi ambao ni India na ita tawanyika sisi sitakuwa tumetume tumefikia lengo letu. Muone mtazamuo wa kwanza. Lakini mtazamuo wa pili kumshusha chai katika utumi. Kwa sababu ile maneno yake ikiingia katika Biblia kwa kutoa Tunaangalia hali ya utumi inavoshuka kuwa 60 zaidi duniani. Amerika hivi majuzi katoa trillions mbili dola kuzipeleka katika makampuni makubwa ya TPIC. Si Ujerumani akatoa euro milioni sita kuisaidia jumuiya ya Ulaya na ama andani, ya ndani ya Ujerumani ya TPIC. Si Even God na Ureno na Uingereza akatoa Saudi milioni sita Hali ni ngumu sana ati na tunapozidi kwenda itakuwa ni ngumu zaidi. Sikwambi mataifa yetu hata hayo makubwa ndio ana wakati mbadha zaidi natukumbii wale ambao wanaamua kukaa majumbani kabisa. Maana hakuna kinachozalishwa. Na hawana mkataba na corona, tunapewa mwezi mmoja lakini dunia nzima inatoa mwezi mmoja. Na hakuna mtu waweka mkataba na corona kwa baada ya kuweza anaondoka. Allah ndio anajua kitakachofuata. Hii ni mitazamo kule kibinadamu. wa pili ni kushusha China inaofundiwa kwa spidi zaidi kiutumi. Mnamo mwaka tatu walikuwa na utajiri wa dunia nzima 4.3. Lakini leo na 2020 wana 16.5 ya ushiriyote wa dunia upo sana. Na yeye ndio baba wa biashara. Sawa. Lakini mtazamwa tatu kwamba Amerika ndio husika? mwaka huu mwaka huu 2020 tarehe 4 ya mwezi wa kwanza ndipo ilipokuja kujulikana siri hiyo wanaposambua wa kwa kwamba amerika alikuwa anatumia silaha ya bio biochemical weapon ndani ya ardhi ya Afghanistan kwa maana vito ya gorilla moye msinda anataka aondoke lakini amewatia adabu watu wa, wa, wa watu wa Afghanistan kwa atumie chemical hii biochemical hii anakuna chemical huko kuna biochemical huko kuna biological weapon three za kwae aitumia hiki katika ardhi yake ka ya Afghanistan ationdoka awe mwatia adabu ya Allah ni mengi wao wanapanga na yanapanga innakum na kaida wa akidu kaida kama moja base kubwa ba, za, za, za, za, za, za jeshi la amerika ndani ya Afghanistan wanasemwa bila hainyo ikablack kimakosa na waliwao wakati wanaendeleza kuitumia askari vya Syria ambayo iliuawa watu 1,300 ndani ya siku mbili lakini ilikuwa je cha siku mbili wao kwanza kwa kwa kutumia bombei zaani ilipoblaswa kafa askari wa Marekani 67 wale wamia walio kuwa metafikka kwa siri ile ya Taliban wakaijua akasema wanaweza kuonesha dunia kwamba Yesu Papao imeshinda dunia imeshinda vita inaweza kutumia nguvu la maangamizi kama ilivyokuwa lile la nyuklia kule Hiroshima na Nagasaki hapo Amerika haraka haraka kakatini meza moja na wale Zabani na akaangia mkataba wa kuondoka askari wake wote ndani ya Faransani na mwezi wa kwanza waliondoka na naonaaondoka kweli makubaliano yale wasizungumuje kitu wakae kimya hai wale askari walipogazika akawaomba masuala ya intelligence ya kijeshi akaomba waende wakatifio China walipokwenda China Masabibu na waliokuwa kwa karibu wakaanza kuambukizwa. Ndio waziri wa mambo ya nje ya wa China kama unafuatilia habari alisema mgonjwa hili limeletwa na jeshi la Amerika. Asili ni hiyo. Huo ni utambuzi pia. Kwa baada ya pale sasa wale askari wengine wa China wa Amerika Amerika kawakata ikabidi warudishwe ya Amerika. Lakini pia Munjine panazunguzwa kwamba ima waka modify ile tube au ile HIV virus. Ulipo au wakaachua pia watu waswao na kuwatawanya watu wengine, yani watu wote. Maana kwa China nene katika mashaifani ya panda regime. Watu wote wakatawanywa katika maeneo mbalimbali. wale walikuwa ameambikizwa katika masiku ya mwanzo ambapo dunia bado haijasuka juu ya umtezo na naye akatumia alternative na nguvu ya kuweza kuadhibiti wale kuambukizwa kwanza ni kuwatainga mahala na kisakuwaa kuna moja ya jengo refu liokuwa limehifadhi waleokuwa waambukizwa virus za corona ndani ya ya aziachena mpaka leo hakuna sababu wala hakuna maelezo kwa nini jengo lile liliondoshwa sasa na mna ndani bado kuna maelfu ya watu na mengine kama hayo kwa hiyo yako mengi ana uzungumzo juu ya chanzo la, la corona lakini tunazaa za sisi kama waislamu. Iwe ni mikono ya watu wanaofanya vurugu au si mikono ya watu, bado Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kudiria na na makusudio yake kudiria jamo hili. Na kwa to sisi katika kutuma ya pili, je ni ya au ni ugonjwa maambukizi ya kawaida? كما ان ما امرك فيه يا انه عذاب والمسلم وانا يشkuria vipi na awe vipi na atawakali vipi kwa Allah azza wa jalla barakallahu li wa lakum wal muslimina wal muslimat haya fawza al mustakbirina wa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 tunaliangaliaje au uislamu tunaliangaliaje tukio kama hili bimezaikawa na sifa zote mbili ni ugonjwa wa maambukizi na ni adhabu kwa the same time wakati huo huo mmoja tuanze kwa nadharia kwamba ni adhabu au tuanze kulizungumza kwamba balaa hili ni ugonjwa wa maambukizi kwa sababu yote ina sura mbili tofauti kakutaka kuliendea na kulielezea Ama kama ni ugonjwa wa maambukizi basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ametutoa utaratibu na maelekezo kwa wanadamu wote ambao juzi gazeti la New York Times la Amerika gazeti maarufu duniani mmoja katika wahariri wake anazungumza nasema laisi wanadamu wangelichukua utaratibu aliofundisha Mtume wa Waislamu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ili balaa wa zisigewasibu anazungumza Mhariri wa gazeti la New York Times nchini Amerika anarukuu hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama namna alivyoelekeza wanadamu waweze kukabiliana na hili kama ambavyo alivyoelekeza huko nyuma na watu wakaweza kupata afuweni na, na baraka na mahaya kama haya akaweza kuodoka Ifahamike katika historia kwanza magonjwa kama haya au baraka kama haya maambukizi haya janga leo yana miaka mingi katika historia ya wanadamu na yameangamiza watu wengi sana nitanukuu baadhi ya matukio ili na sisi tuone na tuweze kulivunja kwamba tuko katika hali gani na tunaelekea katika mazingira gani tukutana katika imani matukio ambayo tunaweza tukayazungumza kwa uchache sana Yameweza kuikumba dunia hii yako mengi sana kuna vipindu pindu vimepita makadha lakini matukio matafae ambayo nitazungumza yamehukumba ulimwengu na wanadamu wakaangamia kwa kiwango kikubwa sana ni haya matafae ya kuwatana moja tukio ambalo kama likatokea leo sijui nani atakua zaidi maana tujajua mwisho wa corona tukio ile mtokea mwaka saba. likiitwa taunul aswad Wazungu wakalipa jina kwa kwamba ni black death au kifo cheusi. Tukio hili liliuwa wanadamu milioni 200. Nusu ya raia wa Ulaya walikufa ambao walikuwa ni milioni 50 kwa kipindi hicho. Walikufa milioni 50 katika milioni mia Ulikuwa unaweza nikaangamiza mji mzima akakosekana hata wakumzika kumzika mwanzatu. Lakini pia Pakatokea ugonjwa ukiitwa Spanish flu mapua ya Hispania nayo iliweza kuangamiza watu milioni moja katika historia ya dunia. Lakini pia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kwake palitokee ugonjwa wa maambukizi na ukapelekea kufa masahaba wa mtume Muhammad الله alaihi wasallam takriban elkhishr nakah miongoni mwao ni muadh bin javad abi umayda amir bin jarrah nawangine ilikuwa ni khilafa ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu na Umar yakamwambia walioingia kwa mujibu wa maelezo ya mtume walio katika ridhi wakitoke na walikuwa hawajaingia wasiingie katika mjoo ile riwaya mtume anaelezea anaulizwa kuhusiana na taul magonjo ya kuambukiza anasema walioingua waliokuwa ndani ya mji huo wasitoke na walio kwa nje wasiingie katika mji huo kwanza ni adhabu Mwenyezi Mungu anipeleka kwa atakae kwapo asi aliye kwa ndani ambi asitoke, ya na aliyeko nje asiingie lakini pia kwa mumin muislamu ni rahma kwake akisubili akatawakkal kwa Allah Akajua kwamba hakuna kinachomfika siku kwa kila kilichopanga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akapo katika ugonjwa kama huu, yeye siku ya kiyama atakuwa na malipo, kama malipo ya thabit, yule aliyekufa katika janga. Riwaya isimu si moja wa wala mbili, na zote ni thabit. Kwa kama tunazungumzia kwa upande wa ugonjwa wa maambukizi, bati Uislamu ungekuwa unapata unachukua una, una, una nafasi yake. Lingokuwa leo kuna dola ya Kiislamu bila saka wale walio kuwanya ardhi ya dola ya Kiislamu wasingeambukizwa kwa sababu maelekezo ya kuweza kutatua tatizo hili kataya toa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Hao wanadamu leo wanajua na ndio maana wanafanya japokuwa kiuniuni haja kaka kwa kinyamtarantini si vitu gani ah ilikuwa inavotakikana kwa mujibu wa maelezo ya mtume hadi inge yoyote anayetoka kwa ene yao maendeleo yanapita wala watu kwa kwanza tuchukulie hilo tusijenge hofu kwa kitu tujenge hofu kwa Allah subhanahu liki wa likiwa limepangwa kufufika nenda kajifiche kwenye andaki kifo kinakukuta aina ma takuunu yudrigukumul mauta wala kuntum fi burujin mushayada anasema allah popote mtakapokuwa basi mauti atakufikieni hata mkiwa katika ngome madhubuti izita taari ambazo nazungumza leo na, na wanadamu ni jenda sisi tunazo kimahmili mwislamu tunao anjadi ukienda taoneo huru lazima unawe mikono divasiko Ukitaka kuswali ndio kunawa kama kawaida ukitaka kula nao. Ghairu ta'am baraka tu ta'am alwudhu qabla baada. Sikula tena baraka nao kwanza na unawe kwa baada. Kwa kila kitu cha Muislamu safi ni sehemu ya maisha yake. Kwaoko tu sisi tunawaambiwa kunawa asiji vitu gani. Wala sisi sioji hapo jipya. Kasabu tunza mtume miaka yote tunanawa tu wala tunasiga. Kamande kukaa majumbani moja katika riwaya mtobarabu mtu iweze kipindi walitaka baita utulizane katika nyumbani lakini haina maana kwamba utulizane usifanye mambo mengine ukiwa na faraja na faraka una wakati mzuri wa na familia yako jenga nidhamu hiyo pia ukae na familia yako kwa haya nayo zungumzo kwa tosi sio mageni laitu ungeponywwa ukafuata utaratibu wa mtume toka mwanzo basi wanadamu ungesingesafa yangebaki hapo hapo uhan yakaishia ya hapo hapo ndani ya jiko hilo hilo lakini wanadamu wameichukua ni ajenda ya kisiasa ni ajenda ya kiuchumi ni ajenda ya kuangamiza watu wengine angalia moja katika klipu zinazoonekana wa magharibi walikuwa na roho chafu na mbovu kijana wa italiano katapata maambukizi yuko ndani ya gari anatia mdomo wake anatia mate kwenye mkono wake anapakaza watu waguswe na wape Leo katika aridhi hizo za Magharibi ukilia magari ana mtu alitoa kwa ma, ma, ma, anatia mate yake anaweka pale unapofungulia gari anapakaza pakaza pale yani tufe fee wote angalia watu walikuwa na nidhamu mbovu na chafu Hawana, hawana hata umbinadamu. Yasa kufika helani amekwambia kwamba ukipata maradhi unakufa. Kupata maradhi sio kufa. Na ndio maana kuna wengine wanapona iti Kama umepangiwa kufa kwa corona, utakufa tu. Na kama hujapangiwa unaweza ukayapata na ukapona vile vile, ndivyo sivyo. Iwaje huangamiza wengine? Nidhamu chafu ya Kimagharibi wafikisha wanadamu hapa leo. Kwa kama ni maradhi ya kuanguka sisi maongezo tunao toka mapema kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuja katika upande wa pili zipi tuizungumzie ni adhabu. Na kwa nini siwe adhabu pia? Kwa Muislamu mtu ammtamuungu akimzipu kama ilivyosema riwaya rakna sallallahu ni rahma kwa Islam ukawa na خوف lakini ukatawaka dia kutubu ukasfa unaujira kwa Allah wala usione kwamba wewe unenyanyaswa ah ah kwa sababu kwa, kwa, kwa corona utakufa kama utakufa kwa korona utakufa kwa lolote kama ni ajali kama ni maradhi kama ni mengine lakini kufa kwa kopo pale pale kwa sababu hana na uko hani wazimu huo na ndio maana katika jamii ya wa Waislamu waliokuona na Mungu, hawapabariki kwa sababu wanajua kilichopangwa na Allah ndicho kitakuwa. Wa Magharibi wengine leo wanajiua si kwa corona, kwa kuona dunia ishafika mwisho mpaka matajiri wengine wa Kitaliano waliofilifika wanajiua si kwa corona. Watu wanafungiwa majumbani usifanye akambato watu wazima. Kisa tuka katapo mtu mzima ndoko salate. Polisi wanawakamata na kupeleka kwenye karantini. Na huko kwenye karantini kuna wagonjwa, manake wakafili mbalini. Ni chafu kabisa. Laiki Uislamu ungekuona tawalia ya maisha ya watu, ili ni dogo sana. Tunatafania adhabu kwa sababu ziko sababu za Mwenyezi kuleta adhabu. Ziko sababu. Dunia ilipoa inacheka, inafurahi wala hata haitikisiki ikiwaona waislamu wanauawa katika ardhi ya Syria kwa mabomu na tumu za Bashar al-Assad wanapewa na Amerika na na na na na na puti, la, lipoona, na inapoona, bitu, wa na na na na na na na na na na na na na na na ya na dunia inashuhudia kashmiri wanaouaua waislamu dunia imekaa kimya na waabudu ngombe wa india wanaouaua waislamu na hata hata kabla ya corona tumeangalia juzu lilivyokuwa nawafanyia waislamu ndani ya india dunia imekaa kimya mabuda wakioua waislamu wa ndani ya rohinga wale ni waislamu ndio wamemwamini allah peke yake hawawezi kumwabudu mnyezimu kwa damu ile kwa dhulma mungu akakaa kimya mnyezimu haasahau katika wale wanaofanya madhalimu hasahau hasahau anaona huyo anewawa wa manakamu منهم ila an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid hawajawu kwa laka kasalao ni kumwamini mwenyezi Mungu pekee yake dunia ni ka kimya lakini ki akiwala ng'ere mmoja afi ya yahudi dunia inapiga kilele. Akiwa wao mzungu mpaka tume zinaundwa kwa nini mbohu kauhawa lakini anakufa mwislamu kwa maelfu kwa malaiki dunia inatakimya hawa na wanaukufa wanakufa wanasema la ilaha illa allah muhammadur rasulullah huyu amemtajia ndiye aliomba mbingu na, na ardhi kwa nini mungu asilete adhabu kwa nini mungu asilete adhabu Leo ubaradhuli dhuli ule waangamiza watu wa Ruth unapigiwa debe na uko Italia ndio kulikuwa kuna kulikuwa kuna kulikuwa kuna mabasi ma, ma, ma na ma, sile mabara ma, ma, gani kama karadhuli wachuku wanaanza kusanyika 2020 wale wale opita hawakuoana walikuwa na familia zao ila alikuwa anafanya uandani tu kisa mtu kwenye familia yake Allah akwata hata mmoja hata mmoja akwata hata aliyokuwa amesafiri kilimpata kimondo kimo, kimo, kimo cha moto huko huko hakubaki hata mmoja lao wanadamu na mfumo wa kibepari wa kidhalimu lista na anayepinga anaonekana anapinga haki za watu kwa nini mungu asilete adhabu leo ardhi ya, ya wahi ardhi ya hijazi Ardh ileko mtume, ardh ileko ni taramka wahi leo yuko ibn sulman is-sayyad ardh rajib al-najis wa kuweka mabaa kwa kuweka makasino kwa kukaribisha watazamaji wa Kindle na wengine waende wakaitafua na kunajisi ardh tukufu wanasa waislamu wamekaa kimya na dunia inashangilia makkah ya kunajisiwa ardh ile wahi hijaz inajisiwe Leo huko kuna matamasha katika ardhi tukufu. Matamasha ya mabardhuli. Mabana na mapombe. Ndio juzi Muhammadu Tsulmani anafunga baadhi. Ndio unajua eh? Kwamba alikuwa hataki kuwepo eh. Unafunga kwa sababu ya corona, unafunga kwa sababu ni utakufu. Kwa nini Mungu atlete adhabu? Sasa na kawaida adhabu haichagui. Itaku fitnatan. La tuslimanu la jala tusliman alladhi dalla minkum Iogopeni sana adhabu ya Mungu. Ikija haimsi aimuati yule aliyodhulumi peke yake. ya umu as-salih wal faqid. Itawakusanya wote. Shukria kiyama ndio kutapambuliwa yule alikuwa mwema yule alikuwa ni mbaya. Sababu za Mwenyezi kuleta adhabu ni ningimno. Safa kuislamu kama waislamu tunafanyaje? mwisho wa hotuba yangu kama tunachukulia ni maradhi ya kuambukiza viko tahadhari watu wachukue lakini tahadhari haisindi kadari hilo si akilini watu wanaochukua tahadhari kuliko sisi ni Ulaya wana kila nyenzo lakini waziri mmoja katika mawaziri wakubwa kama hema na waziri mkuu au waziri wa mambo nje wa Italia anasimama kulikirini na machozi anasema bila za kibinaadamu hapa hivi tumemaliza tumefanya yote na ardhi katika ardhi ambayo ilikuwa wanajisaidi katika umbo afya katika moja anchi madhubuti katika maslaha ya Italia anataka matoza anasema tumwaleta jambo hili mbinguni yani katanimu amri kwa Allah tunamwachia Mungu na hata nambari zilizotolewa juu ya maafa ni mno arudini ali ni mbaya kuliko na ushiria wewe kwa hiyo tikulie tahadhari watu wachukue tahadhari lakini si watu kwamba wakimbie nyumba ya Mungu ha yule ambaye anakatizwa aende akatapindio tatizo lako watu wa muombe Allah watu warejee kwa Mwenyezi Tafirru ila Allah watu naopata na majanga wamkibirie Mungu na usichukulie poa kawaida kwa sababu hajakujika huu ni mla wa watu kumkimbilia Allah Subhanahu wa ta'ala kawaida Mwenyezi Mungu watu wanapomrejea huwa anaondosha adhabu nitakupa mfano mmoja kutoka ya Qur'ani wakati wa Musa alayhi salatu wa salam na shetani alrazim Firauni, Walikuwa sana wani. Basimwe Mwenyezi Mungu akawa anetea adhabu baada ya adhabu. Mara maji yamekuwa ndamu wanamfata Musa. Musa, hey, make ndio kurejea sasa kusalenda kwa Mwenyezi Mungu. Musa, hey, sema na Mola wako bwana. Akiondosha maji kuwa damu bwana, damu ikaja maji ya kawaida. si rudi atofuata kwa kitu, tafuta utaratibu. Musa mnizimba, na Mwenyezi Mungu anaondoosha. Baada ya muda sasa wanarudi katika ujinga mwingine. Kule ule ule ulikuwa nao. Mara na pujja sasa mpaka vyumbani mpaka kwenye kila tongo kuna viura. Hao una mtukufana zaini ya viura. Ee Mwenyezi Mungu basi Musa ungana Molako tumesema viura haya. Wakati Farao anajitaja Mungu lakini anakotandikwa kitasaa anajua kwa yupo Mungu na anamtaka Mungu wa Musa aondoshe. Ndio kama juzi mmemwona Farao ni e, Trump'u Ndio mara ya kwanza katika mmoja katika mkutano ya wa Congress ndani ya Marekani akasoma Qurani. Teve Allah we fakaso wa Qurani yupo anasiriza ya ayuwan nasu ina khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila shekipo pembeni sample kama namna hii farao amejarinda kwa Mungu waziri wa India waziri mkuu modi na wajibu wake wapi yuzi anazungumza katika sikitu yake anasema watu so, um, waombe um, Mwenyezi Mungu kwa majina 99 Haki ataja Allahu Arrahmani Arrahimi. Mwabudu ng'ombe leo amejiwa kuna Allahu Arrahmani arrahimu. Huo ndo Allah. Na nimekuja kufundisha wanadamu wale, wale naamini Mungu hayupo, wajifunze kwa corona. Hatukioni Sheikh, tunajifungia ndani. Hatukioni lakini tunajifungia ndani. Kwa nini si usimwamini Mungu? Kisa hicho, ho mimi simwamini kwa sababu mbona? Aya mbona unaogopa korona na ubio? Kwa pomo sisi kama Waislamu turejee kwa Mungu. Watu waliofaidika na isikufari Mwenyezi Mungu akawaadisha adhabu ni watu wa Yunus. Washafikishiwa ujumbe wa Kafarosi kwa sababu adhabu ya Mungu inakuja na yeye akaona mizari adhabu inakuja akaondoka hata kabla ya kuambiwa ondoke huko nyuma wale watu wakatafakari wakasema sisi tumeisha alikuwa anatuambia jamaa anaingia kilini sisi tunakuisha sasa tufanyeni tumuamini Mungu mmoja na tufanye siku hayupo nabii wakaamini na wakafanya siku safari Mungu akaondosha adhabu kwa hiyo watu unatakiwa wakimbilie kwa Mungu kama sisi waislamu kwanza anatakiwa tukimbilie kwa Mungu kabla hajaja ya kuja usisali ki kwa bibu bibu ndugu yangu haa mataka yapo si kwa sababu hajakufika au kwa sababu hujamwona mpya yapo huu ni muda wa kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa salutu la kwanza ni kwamba kumkimbilia Allah azza wa jalla na kama ni adhabu ya Mwenyezi Mungu kimbilio la kama ni malambojwa kwanza ni kumkimbilia Allah na kutawaka, na kuwa na subra na kujua kwamba halikufiki sipokuwa lile ambalo nilipanga Allah na kutoeuka maana kuna watu wanayoruka hizi tatizo hizi kabisa hata nini corona usieuke na wakali jione mzimu mziani utaondoka utakaondoka lao umeondoka lao watakaobaki wa wale salasi iko hivyo huwezi kukimbia kifo huwezi kukimbia kifo wala huwa kukimbia tatizo hizi tahadhari na madawa na nini sababu tu lakini wa idha maridtu fa so huwa yashfi ni yake allah ndio anetoa shifa hizi ngine zote sababu tahadhari tuchukuliwe lakini tahadhari haisindi kadari watu wakimbilie kwa allah kwa istighbari na kama ni adhabu basi sisi ndio waislamu wenye kuweza kuondosha adhabu kwa kumwogopa Allah na kumwabudu hakuna dua inayokubaliwa ya adamu yoyote unayemjua isipokuwa ile alisema la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah basi hakuna hakuna kama mwana wa Mwenyezi Mungu sana anamwambia Mtume Muhammad kwa Mwenyezi Mungu ama kana Allah liadhibu humu wanta fi jib Mwenyezi Mungu hawezi kuadhibu aliyeko walo uko nao inawezekana kabisa adhabu hivi sisi ndio ikawa sababu ya kuondoshwa adhabu kama hizi kwa sababu sisi tupo wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi katika ardhi hii mtume wa Mwenyezi Mungu hakuweza kuadhibu watu kipindi cha mtume kwa sababu walikuwepo na vile vilevile anaweza asiwaadhibu watu ikiwa sisi wafuasi wake tumempa taqwa mtume na tumepita katika njia yake sisi ndio kwa sababu ya kuondosha adhabu katika mgongo wa ardhi Kamaka Allah Allahu wa muadhi wao wao yastafirun. Na Mwenyezi Mungu hawezi kuadhibu hali ya yakuwa anafanya safari. Kwa hiyo watu wakimbilie kwa Mwenyezi Mungu. Baa. Taadari zikunyo lakini kwanza watu wakimbilie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vijana wa kitaliano wanapanda juu ya magorofa na juu wanajiatia. Afi ni bali bora nipe tu. Sisi tukiri kaone kapata maumivu. Wanajiatia kutoka magorofa. Vijana. Mwenyezi Mungu atoe ushindi kwa turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kama ni adhabu bala vile vile tatakio kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tusiache misikiti ya Allah mitupu hata kama watasali watukumi 10 hali imekuwa ni mbaya zaidi lakini isikoseke jamaa katika ardhi tutaongeza katika lingine watu wanapokumbwa na, na mataka huwa anakimbilia katika msala ndivyo hivyo Allah ndio atakipanga hatiepukiki. Tunapisho tu sasa hivi na na wazungu. Oh, baada ya miezi mitatu, hali itakuwa mbaya zaidi huko Afrika. Bwana mtutishe bwana. Allah ndiyo mpangaji bwana. Wewe una yani anaikutisha ni saa sana mtu kashazama kitimani, anapiga piga mikono hivi, alafu wewe uko juu kulana kutisha. Wewe utaona, utakoma nayo mali, utakoma nani anayekoma kwanza? wakuturejeeni kwa allah sisi naye allah subhanahu wa taala na tuwafikane mwenyezi mungu kwamba hasa kesipanga haki epukiki ile muislamu ile kiafiki nini utaishi moyo safi kabisa ndio اذا asabahu khairan shakara fakan khairan laa اذا azabo ya jambo la muislamu ikimfika khair anashukuru na anakuwa niheri kwake wa idha asabahu Sabara, wakaa, wakaa na khairalla. Na unapokuwa ajabu na baya, anasubiri na pole teeni kwake. Kwa, kwa mwislamu hiyo ndio ukae nayo kichwani. Na ujue kwamba ikusibu isipokuwa Allah kapanga. Hao ambao wanawatisha wenzao wana kila kitu katika menye kuonekana kwa macho, lakini wamechemka. America ndio superpower. Lakini hali si hali. Atuambi o ni wagonjwa milioni 1.40 wanafika milioni 2 Na uko China huko, wao isi kainaje sio umekufa si, katikati sio kweli. laki lakini. Taarifa zao katika media ni za kubambanja na wana makusudi yao kufunja kuvunja taarifa. Na mwisho kabisa watu waendelee kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu mataka haya wa upasa wale ambao wana virus za corona peke yao mfano wa kumalizia kutuma yangu leo ardhi chungu nzima watu wanafungiwa majumbani India kuna watu zaidi ya bilioni moja bado umewafungia ndani aliyakuwa watu zaidi ya milioni miapita ni hohe hahe hata wengine makazi kwa mamilioni hawana Womfungia ndani kwenye majengo mabovu wamerundikana mbele ndani 2020 2030 unataka kula taku mwezi mzima jawabu sina taarifa yako watakufa mamia milioni si kwa corona bali kwa kwanjaa angalia balaa yani kuna wanadamu mamia watakufa na maelfu na malaki si kwa corona bali kwa njaa umemfungia ndani ndio unampa chakula a sina chakula lakini kaa ndani sasa umemchangulia uh, aina ya kifu manake sasa ni bora aende akatafute kidio amletee mwanai na watoto wake kama atakufa yeye au kumfungia ndani wa peo angalieni limbo libo kwa hiyo kija kaambiwa ndani usidhani yule anayekupa corona ndata kwa wakati mgumu wewe pia na ndimbo ilivyo leo katika chungu mzima watu hawajapata maradhi lakini wasanza kufa kenya haupungui hasa siji kunaukaribia sana washau wao rwanda hali kadhalika Atitoke nje nini atakutana na corona hata hata yenyewe kuliony kwa macho lakini unaioona. Tunesmiku subhanahu wa ta'ala atukinge na balaa hili. Allah tupatie uwezo wa kurejea kwa kiasi Atupe nguvu ya kufanya istighfar na kuweza kuondosha balaa hili. Na awe sababu ya kutunelishia maisha ya Kiislamu ili tuweze kuhukumiwa na sheria zake na sunna ya mtume wakfu. Hakuna mwenye kuongo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mwenye kuelewa katika hili sipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna mbinu hakuna njia hakuna hakunaweza wala hakuna vyongo mnavoweza kuondosha balaa hili sipokuwa ni Allah peke yake Subhanahu wa Ta'ala inna Allah wa malaikata yu salluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina كما بارك الله لنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين المهديين منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الذين تقواهم كثيرون بال وعن صحابة رسول الله أجمعين وعلى الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين إن لاع فاأمنوا Allah tunakuomba hakuna mwenye kuomba sio wewe haya yanadhihirika katika mgongo wa ni nawezekana kutoskana na mavumbi yetu Allah tuondoshe adhabu hii Mwenyezi Mungu kama ni balaa la maradhi ma ya maambukizi wewe ndio umesababisha wewe ndio msababishaji wa kila kila kitu na kwetu sisi ni mtihani ya Allah tupe subra kwa wale wa na mtihani huu uwape moyo na stamina wafe aliyakuwa wanayakini na wewe wafe aliyakuwa wanataka malipo kwa kwao na wale ambao wako hai kama sisi tupe nguvu na utupepushie balaa hili na uweze kuliondosha balaili hili na wale wasioislamu wape taufiki wajuu uwepo wako wewe na aweze kuamini na aweze kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi mwenye au lamu Allah tupe moyo wa katika majumba yako ukuuabudu mtana usiku tukulilie ya rabbal alamin utuonde saini na mengine utupe nguvu pale fanya udhaifu wenye zinzu sisi ni maskini tupe utajiri wenye khair na sisi Allah sisi madaifu utupe nguvu ya Allah tutureje Sheikh yetu na, na, na, na mana yetu tuweze kuufumu kwa kitabu chako tuweze ku وقصونا يا متوواك اكونا من يكووم اسلوه يا الله يا ذو الجلال ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار صلى الله وسلم محمد وله وله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه